Buonasera e buon ascolto da Radio Onda Rossa, sono le 20.17, iniziamo Entropia Massima con i compagni del eh, Comitato contro l'inceneritore di Albano e c'è stata anche una manifestazione, un'altra, l'ennesima manifestazione eh, sabato scorso, quindi io direi di cominciare con un breve resoconto su quello che è successo sabato e poi Eh, approfondiremo il tema del, appunto, di che cos'è un inceneritore, che cosa significa dal punto di vista energetico, economico dei danni alla salute e poi nella seconda parte, nella terza parte della trasmissione parleremo anche delle alternative perché appunto il comitato ha le idee chiare su che cosa invece dell'inceneritore si potrebbe fare. Sì, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Beh, cominciamo, insomma, sì. Sabato mattina c'è stato un presidio davanti ai cancelli della discarica, dove nello stesso luogo doveva sorgere do l'inceneritore o dovrebbe sorgere l'inceneritore, il presidio era stato convocato in particolare contro l'ampliamento della già trentennale discarica che c'è lì ad Albano, che tanti disastri, insomma, sta causando e ha causato a quel territorio. E insomma, nella scia del, dell'ampliamento di tutte le discariche del Lazio, anche la discarica di Albano ah, tocca questa sorte. Caso vuole che il settimo invaso, cioè il nuovo invaso, coincide perfettamente con l'invaso di servizio dell'inceneritore. Eh, quindi pure a smentire una delle più grandi menzogne che le autorità, le istituzioni propagandano che è quella che gli inceneritori sono la soluzione al problema delle discariche è tutto assolutamente falso, l'inceneritore eh, alimenta il sistema delle discariche anzi mai peggiora anche la situazione visto che a, a valle di un inceneritore ci deve essere una discarica dove stoccare rifiuti e a monte di un inceneritore, cioè alla fine del suo processo di incenerimento, ci deve essere una discarica di rifiuti, a, a questo punto, pericolosi, tossici, perché, insomma, da, il, i residui della combustione producono una, granal, una un, un, un residuo granuloso che, insomma, non è sicuramente uguale all'immondizia quella che invece è stata inserita prima dell'inceneritore. Quindi, insomma... Una grande menzogna che, però, continua, si continua a propagandare, insomma, questi inceneritori dovrebbero risolvere il problema dei rifiuti, far sparire i volumi e, eh, dal, insomma dai nostri occhi. Però questo non è vero, c'è dietro solo un meccanismo speculativo economico abbastanza complesso che insomma noi cerchiamo un po di affrontare. Sì, aggiungo solamente due cose sulla questione dei prodotti di scarto per essere un, un po' più chiari innanzitutto grazie insomma, a Entropia Massima per lo spazio concesso e la questione dei prodotti di scarto è abbastanza semplice quando i rifiuti vengono bruciati all'interno di questi inceneritori e possiamo parlare magari anche nel dettaglio delle varie tipologie di inceneritori che ci sono perché oggi si parla di termovalorizzatori si parla di classificatori, di pirolizzatori. la sostanza è... cosa l'ultimo che hai detto? pirolizzatore. Ci spieghi? Sì, il pirolizzatore è un inceneritore che ha una tecnologia molto simile a quella del gasificatore e basa appunto il suo processo di combustione sulla pirolisi, che è questo meccanismo di eh, scissione molecolare praticamente. I rifiuti vengono messi in assenza di ossigeno e attraverso dei processi, diciamo, chimico-fisici, le molecole dei rifiuti vengono dissociate, quindi si separano le molecole primarie, quelle che compongono, non so, la plastica, il legno, eccetera, e queste molecole vanno a ricomporsi in nuovi, in nuovi composti, quindi nuove forme. In particolare questi nuovi composti sono costituiti soprattutto da gas, metano e non, e il prodotto finale che si ottiene viene detto Syngas, gas sintetico, Il quale poi viene bruciato e quindi attraverso un normale processo di combustione di combustione di un gas, così come potrebbe essere una centrale turbogas o come potrebbe essere una caldaia a gas che abbiamo a casa, si genera energia elettrica sostanzialmente. Quindi la base della gassificazione o della pirolizzazione è proprio questo. La gassificazione differisce dalla pirolizzazione per il fatto che utilizza quantità di ossigeno invece misurate, quindi non si lavora in assenza di ossigeno ma si inietta ossigeno in quantità controllate. Ma comunque il processo è sempre questo di trarre. del gas sintetico attraverso la scissione molecolare delle molecole che compongono i rifiuti e poi si eh, brucia, si passa a un processo di combustione di questo gas ed da questo se si ne ricava l'energia. E questo gas non può essere usato per riscaldamento? Questo gas, volendo sì, può essere anche utilizzato per il riscaldamento ma dal momento che questi impianti devono accedere alle, ai certificati verdi, ai chip 6, ai contributi Eh, Conai, eccetera, a cui faceva prima accennava prima Paolo. devono produrre effettivamente energia elettrica e quindi non possono direttamente rivendere il gas per poi magari riutilizzarlo in uh, riscaldamento o cose simili quindi sono costretti a bruciarlo per produrre energia elettrica perché sono quegli impianti che vanno sotto la voce di eh, energie rinnovabili e assimilate gli inceneritori fanno parte della categoria di eh, appunto energie assimilate e quindi producendo energia elettrica attraverso la combustione di questo gas hanno la possibilità di accedere nel caso di Albano si parla di circa 350-400 milioni di euro pubblici, quindi insomma un bel gruzzoletto, un gruzzoletto di soldi. Da tutto questo i prodotti di scarto sono ovviamente innanzitutto la, la CO2, perché comunque bruciare un gas produce comunque anidride carbonica, ma poi ci sono, ci sono le ceneri perché eh, una parte dei prodotti di scarto viene vetrificata e quindi questi... Eh, prodotti di scarto poi diventano solidi e queste ceneri che sono all'incirca un terzo di tutti i prodotti di scarto devono essere smaltite in discariche studiate appositamente perché sono rifiuti molto tossici generati appunto da questa scissione e ricombinazione molecolare e devono essere smaltiti in discariche speciali che eh, solitamente non si costruiscono cioè noi abbiamo notizia di posti nei quali ci sono già inceneritori funzionanti ma che non hanno queste discariche diciamo, speciali dedicate per questo tipo di, di usi Ma diciamo la discarica speciale è subito fuori il capannone dell'inceneritore stesso o nella prima discarica RSU cioè risipiuti solidi esatto. urbani dove viene conferito tal quale da questi poi possiamo parlare Magari anche un po' meglio di quelli che sono i prodotti invece che fuoriescono dai camini dell'inceneritore perché fuoriescono ovviamente eh, diossine, furani, eh, PCB, insomma tutta... Furani? Sì, furani sono sempre mh, diciamo, simili alle diossine a livello chimico ma hanno delle piccole differenze e sono comunque diciamo molecole molto nocive per quanto riguarda la salute umana uno perché riescono ad attaccarsi alla catena alimentare quindi... Sono di quel genere di particelle che si depositano su, sul, sulle verdure, ad esempio, che vengono mangiate sia dagli esseri umani direttamente ma anche dagli animali. E quindi ri rimangono nella catena alimentare, essendo de delle particelle persistenti, si dice in gergo, ovvero che persistono appunto durante tutta la catena alimentare. Non vengono smaltite, ma si accumulano nel terreno e anche nel corpo umano, tipo le diossine, che si accumulano nei grassi, nei lipo, insomma, nei grassi corporei. Poi insomma l'idiostina no. di si sì, muore, insomma i più anzi, mh, quelli che hanno una certa età ricorderanno nel 76 quello che è successo sì. a Seveso sì. è, è, Insomma è, è veramente molto grave come tipo di, di danno alla salute Ma sì. senza manco arrivare a Seveso ricordiamo quello che è successo in Campania poco, poco tempo fa Mi ricordo ancora questi video di riprese fatti eh, nella campagna napoletana vicino all'inceneritore di Acerra dove c'erano Eh, capre, pecore insomma che, che morivano proprio perché mangiavano, brucavano l'erba dell'inceneritore, quindi non direttamente dell'inceneritore ma dei terreni vicini, limitrofi all'inceneritore e quindi erano le prime poi a assimilare fortemente grandi quantità di questa diossina e quindi le prime poi a perire per queste, questo tipo di cose ma per quanto riguarda l'inceneritore da cerra sicuramente quel tipo di apparecchio non ha mai funzionato molto bene visto appunto cioè, la, la, il tipo di inquinante dipende dalla temperatura da intorno agli 800 gradi che è la temperatura minima per questo tipo di operazioni escono fuori tutte di ossine poi più sale la temperatura più le particelle inquinanti diminuiscono di grandezza fino ai famigerati PM10, PM5, PM2.5 l'incilidore di Acerra che insomma come abbiamo pure insomma, spiegato anche da questi microfoni non ha mai funzionato ma praticamente mai funzionato bene tant'è che poi Quando è stata la scorsa estate abbiamo scoperto che ha avuto un grosso problema uno dei reattori della combustione, che la camera di combustione si era addirittura fessurizzata. e quindi bisognava ricominciare da capo perché quello lì è il cuore di quel tipo d'apparecchio, se si fessurizza, quindi si creano delle crepe lì dentro, è evidente che insomma non si può andare avanti e non ci stupisce il fatto che accendi, spegni, accendi, spegni con continue prove che danno risultati pessimi. E, eh, questo meccanismo ha prodotto ancora più danno perché proprio nell'accensione nello spegnimento e non nel mantenere una temperatura costante si producono ancora più inquinanti. E quindi c'è anche questo aspetto, cioè se lo mantieni a temperatura uh, funziona in un certo modo. Se lo accendi e lo spegni Ha tutta un'altra serie di problemi questo tipo di apparecchiatura. che sono impianti che dovrebbero sempre lavorare a regime sostanzialmente, quindi dovrebbero sempre avere una temperatura costante per lavorare al meglio, e di conseguenza devono anche essere sempre alimentati in maniera costante. Questo significa che devono avere costantemente dei rifiuti da bruciare. E uno dei problemi, ad esempio, che incontrò l'inceneritore di Colleferro senza andare troppo lontani e arrivare fino in Campania fu quello che. Eh, siccome diciamo nel Lazio non si faceva un tipo di stoccaggio di CDR che è il combustibile derivato dai rifiuti, quello che è proprio dedicato alla combustione proprio per gli inceneritori, siccome non c'erano dei sistemi di stoccaggio adeguati alla fine erano costretti a farsi portare il CDR dalla Campania o da altre zone d'Italia e quando c'era carenza di questo CDR alla fine iniziarono a farsi mandare qualsiasi tipo di combustibile quindi non più combustibile derivato dai rifiuti che è composto principalmente da Plastica, carta, legno, gomma... e comunque tutto materiale riciclabile ma iniziarono a farsi portare ogni tipo di, di sostanza quindi anche il rifiuto tal quale l'rsu e, e questo fu fatto per mandare sostanzialmente a regime per far sì che la temperatura rimanesse quella adeguata quella degli 800 gradi appunto come si diceva prima e questo portò a bruciare ogni tipo di, di rifiuto anche quello che non era adeguatamente eh, prescritto adeguatamente specifico per quel tipo di impianto e ovviamente le le emissioni furono ancora meno controllate di quando invece si brucia cdr e quindi l'inquinamento fu ancora maggiore perché invece di bruciare non so carta plastica e legno bruciarono di tutto metalli che poi quando vanno nell'aria insomma fanno fanno bei casini bei veleni. volevo chiedervi una ri piccola riflessione su un aspetto cioè quello energetico e, intanto è molto chiaro che invece di procedere verso un risparmio la costruzione degli inceneritori spinge per una maggiore produzione di rifiuti altrimenti sì. la macchina non funzionerebbe più ma dal punto di vista energetico in effetti quanto entra nel processo diciamo all'attivo e quanto al passivo di produzione di energia perché più di una eh, di un'analisi dice che alla fine anche da que questo punto di vista è un affare in perdita Allora sì, guarda, è un affare in perdita e c'è tutto il meccanismo economico che è stato creato per comunque sia mantenerlo e alimentarlo. Dal punto di vista energetico, almeno per quello che era l'incenitore d'Albano, eh, oltre a beh, tu inserisci rifiuti che vengono bruciati, poi oltre ai rifiuti che di solito non hanno un potere calorifero adeguato bisogna aggiungere del carbone. Quindi è pure una piccola, in particolare quello d'Albano è anche una piccola centrale a carbone. Sì, poi non ho un poco, 10.000 tonnellate di carbone all'anno, quindi insomma... Sì, che tra l'altro poi abbiamo anche scoperto che il carbone bruciando, questa cosa era sconosciuta a noi, c'è anche una piccola emissione di radiognuclidi, quindi anche un po' radioattivo. E va bene. Poi io, non vi fate mancare niente, yeah, Albano. Sì, no, è proprio... No, ma quindi pure una tecnologia, una centrale a carbone elettrica normale, di per sé anche ha una emissione di radioattività, proprio dal combustione del carbone. E, allora, noi abbiamo visto che la produzione elettrica dell'incenditore di Albano a malapena riusciva cioè, a mantenere e a mh, alimentare l'impianto industriale che di per sé. cioè tra capannoni, nastri trasportatori, illuminazione, pompe dell'acqua e insomma le, quindi il normale si autoalimenta cioè quell'apparecchio riesce a produrre l'energia che bene o male manda avanti il sito, il posto stesso e poi viene venduta una piccolissima quota ma è più di rappresentanza cioè eh, stiamo parlando di inerzie rispetto poi a, a quello che produce cioè un, presente un niente e questo niente serve a giustificare i chip 6 i certificati verdi la contribuzione pubblica perché nessun privato si costruirebbe un suo inceneritore da solo E ci brucia immondizia perché eh, cioè, un, cioè si fa. Un, è un, cioè, sarebbe un processo in perdita se in non in perdita avesse perché i contributi si muove pubblici. attraverso un ricatto, cioè il ricatto da parte delle amministrazioni locali e di solito so gli enti comunali, di dover conferire la propria immondizia o in una discarica e pagare, o dentro un inceneritore e pagare per conferirla. Quindi è evidente che se. Se una persona, eh, cioè se degli enti locali sono costretti a ad eseguire per forza solo questo tipo di operazione il e l'inceneritore poi me lo costruisce il pubblico e lo gestisce il privato. Dal punto di vista economico è una macchina mangia soldi, ma uh, dell'erario pubblico. Poi il, chi ha la gestione ha solo la parte dell'incasso e non delle spese iniziali. Per chiudere un attimo questa cosa sulla questione energetica, che tante volte si sbaglia poi a fare le valutazioni, perché nel considerare quella che è la produzione energetica dell'inceneritore basta guardare quanta è l'energia che poi riescono a produrre. Ma per vedere quanta energia invece consuma un inceneritore non è sufficiente chiedersi Quanta è l'energia che eh, sprega e usa per bruciare i rifiuti? Perché bisogna vedere l'energia di costruzione L'energia che serve per stoccare il CDR Quindi immaginiamo i camion Quindi tutto il, il liter praticamente dei camion che prendono L'immondizia la portano sui nostri trasportatori Viene accatastata in CDR Vengono stoccati in dei siti appositi Altri camion successivamente, i giorni seguenti Vanno lì, vanno a prendere il CDR Lo portano all'interno degli inceneritori Che viene bruciato L'acqua che viene pompata Quindi c'è tutto Un iter un molto lungo che non si può ridurre semplicemente alla combustione nel momento del, della bruciatura, praticamente del, sì, del, della combustione, ma bisogna considerare un iter molto più lungo che prende in considerazione anche tutti i movimenti su gomma che fanno i camion e anche altri impianti che stoccano il CDR per, per destinarlo all'incenerimento. Ma in chiusura, poi un capitolo molto spinoso sono proprio le pompe dell'acqua che devono fare il raffreddamento. Su questo, Marimo, ci dilunghiamo dopo la pausa. Allora vi ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire 06 49 17 50 e anche il sito, la pagina di eh, Entropia Massima sul sito di Onda Rossa quindi entropiamassimagiocciolaondarossa.info eh, che utilizziamo per eh, pubblicare dei documenti eh, attinenti agli argomenti trattati in trasmissione. Ci sentiamo tra un, due o tre minuti. il difesa israeliano Non si fanno conti in tasca al presidente, è una storia già sentita. Poi non è importante le lobby e gli interessi, sono l'invenzione di quei giornalisti e dell'opposizione. non Non dovete usare leggi contro il presidente Minacce di un complotto vanno prese seriamente il suo volto per la strada è sicurezza e garanzia di chi con i suoi uomini cammina sulla via dal miracolo economico che trasmetterà il segno del Presidente insomma continuiamo con questa panoramica sulla uh, struttura tecnica dell'inceneritore Volevamo voliamo insomma soffermarci sulla quantità di acqua che insomma viene utilizzata per il raffreddamento di questo tipo di apparecchiature e, allora noi sappiamo insomma sono 28.000 litri d'acqua all'ora quindi una quantità che con, per, contata per, moltiplicata per il numero di giorni fa una cifra sconvolgente E purtroppo sappiamo che quasi tutte le grandi insomma lavorazioni industriali riutilizzano quantità importanti di acqua e l'inceneritore è una di queste quindi l'acqua serve per fare il raffreddamento acqua dolce non acqua di mare Eh no, acqua dolce perché l'acqua Ma di mare è anche potabile eh, non lo so Dipende da dove arriva. No, diciamo di no, però insomma. A parte che i castelli d'acqua potabile ne è rimasta poca. Purtroppo, magari poi ne parliamo <ride> e niente. Quindi l'acqua serve per il raffreddamento. Uh, diciamo cioè l'immondizia viene bruciata sì, nella camera di combustione c'è una diciamo una massa lavica che viene raffreddata con una cascata d'acqua e l'acqua produce, insomma, gas e vapore acqua che viene intubato e saranno, poi diventeranno i fumi. del camino e un, il resto dell'acqua finisce in dei stupendi vasconi dovrebbe essere trattata e insomma un minimo depurata o comunque sia lavorata uh, un, sicuramente cloro e, e poi va a finire nelle fogne e quindi al mare quindi insomma questo qui non è un problema da sottovalutare cioè la quantità d'acqua per mandare avanti un apparecchio del genere è veramente importante se poi ci si mette il fatto che è in un contesto totalmente antieconomico uh, totalmente folle di, di, di perdita sia dal punto di vista economico che della capacità energetica e in più c'è questo aggravio dello sperpero della quantità di c'è la quantità di, di acqua che è mostruosa 28 litri l'ora diciamo per quanto riguarda Albano per dare un ordine quindi, di quindi insomma uno fa tutte le moltiplicazioni del caso insomma è veramente tanto e quindi insomma come si fa a giustificare impianti del genere Eh, purtroppo la giustificazione è il meccanismo economico che è stato creato per eh, è stato creato che è fittizio insomma, per eh, far arricchire chi gestisce questi impianti sui vari territori e insomma, da una parte ci sono i chip 6 e i certificati verdi che permettono la costruzione dell'impianto e poi dall'altro c'è il solito sistema di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti. Che prevede da parte di de, de solito dei comuni il conferimento in discarica o in all'inceneritore. Cosa vuol dire? Cioè i camion della nettezza urbana come il camion della nettezza urbana dell'Ama di Roma, va alla discarica di Malagrotta, sale su una bella bilancia, viene pesato, si vede quant'è: 10 tonnellate, ri si rilascia la fattura. il camion ritorna al deposito, la fattura con 10 tonnellate va alle casse del comune e il comune di Roma deve 10 tonnellate di monnezza scaricate dentro la discarica, in questo caso al signor Cerroni, uguale per l'inceneritore, si pesa e si brucia. E poi il comune paga, logicamente il comune si rifa, alimenta tutto questo meccanismo attraverso la Tarsu, che è la tassa sui rifiuti. e quindi il gioco va avanti il gestore della discarica e il gestore dell'inceneritore incassano i soldini e, e tutti sono felici e contenti tra l'altro piccola parentesi i soldini che quest'anno, questi ultimi anni furono ancora di più di quelli che dovevano prendere ci fu uno scandalo ai Castelli Romani sì, sì, abbiamo scoperto noi insomma poco tempo fa che c'era una sovrafatturazione nel senso che i comuni addirittura pagavano di più di quello che avrebbero dovuto pagare per il conferimento in discarica Questa cosa non si capiva perché, c'erano diversi comuni che facevano questa cosa, probabilmente per accordi diciamo fatti dietro le quinte con il signor Cerroni vari comunque i comuni consapevolmente pagavano di più di quello che avrebbero dovuto pagare per conferire in discarica, una cosa veramente assurda. e sconvolgente eh sì, e quindi insomma il meccanismo insomma, dello smaltimento dei rifiuti è questo qui discariche quindi terreni di proprietà di, di privati cioè, ricevono concessioni per aprire la discarica e poi gli enti locali che sono i comuni pagano per conferire eh, questo sistema si alimenta in questo modo e logicamente eh, è un sistema di per i territori che ospitano le scariche e gli inceneritori è un sistema del tutto a perdere dal punto di vista ambientale e della salute. Eh, dal punto di vista economico bisognerebbe ribaltare eh, insomma, la situazione eh, e la prospettiva eh, rispetto alla questione dei rifiuti, perché fino a che insomma, si continua a parlare di rifiuti e non si parla di materie prime eh, logicamente eh, gli speculatori che insomma, fanno affari sui rifiuti avranno vita facile. Tra l'altro il fatto che questi impianti non funzionino così tanto bene come cerchiamo di mettere un po' in mostra è testimoniato anche da tutta una serie di dati storici diciamo, che abbiamo perché purtroppo questi impianti non sono stati fatti per la prima volta qua in Italia ma insomma hanno una lunga tradizione. Dicevamo prima, Karlsruhe è una città che sta in Germania dove c'era un, un inceneritore simile al nostro, proprio che differisce da quello che vorrebbero costruire ad Albano per poco, che è stato aperto, è stato attivo per uh, 3-4 anni all'incirca e poi ci ha avuto dei problemi strutturali proprio per come era stata concepita l'architettura e l'ingegneristica di questo impianto, tanto da portare grossi danni all'impianto stesso nella camera di combustione e eh, insomma portare il governo tedesco a decidere di di chiuderlo perché questo impianto era diventato uno pericoloso e due non era neanche più eh, produttivo e conveniente quindi venne chiuso questo impianto e il gemello di questo si vorrebbe costruire ad Albano anche se con delle piccole differenze mentre il gemello completo è stato già costruito nella discarica di Malagrotta sempre di proprietà del, dell'avvocato Cerroni e anche lì ha avuto dei problemi questo tipo di impianto perché comunque è un impianto che dovrebbe essere in funzionamento da molto tempo e invece noi sappiamo che sta ancora a parte tutti i ritardi che ha avuto ma sta ancora in pro Su tre linee che devono essere attive, è attiva solamente una linea e quindi questo parla chiaro. Insomma, su eh sì, e praticamente insomma tutto ciò è legato alle emissioni al camino di questi, cioè di, questi di questi attrezzi. Perché insomma. dovrebbero avere comunque emissioni che non vanno oltre un certo limite e se invece questo limite viene sforato, ovviamente si devono fermare di produrre. Poi c'è il caso ad esempio degli inceneritori toscani come. Eh, come quello che stava insomma non, non ricordo esattamente il nome della città, ma c'era un inceneritore eh, in Toscana vicino Lucca che è stato sotto scandalo anche quello perché lì erano stati manomessi i dati relativi ai server. Ci sono dei server elettronici che controllano i dati di emissioni di diossine, furani, PCB. Pur a eh, con pure con le ferro. Anche con sì, le sì. ferro. Furono manomessi i server per mh, modificare le emissioni al camino. Il controllo, il, mh, i dati, li, i controlli li fa chi inquina. Quindi potete capire bene che insomma, esatto. non ha per niente l'interesse a dire che sta inquinando. C'era lì a Luca, fu scandaloso perché addirittura i dati in uscita erano più puliti di quelli in entrata, praticamente cioè, erano in negativo, praticamente depuravano l'aria. Hanno esagerato. sì Volevo chiedervi del mitico, tra virgolette, inceneritore di Brescia, che spesso dalla propaganda pro inceneritori viene citato come un esempio virtuoso. sì l'incendio di Brescia viene citato come esempio virtuoso perché uno è esteticamente inserito molto bene all'interno del contesto diciamo di Brescia perché l'architettura è stata pensata bene c'ha una forma diciamo esteticamente bella vogliamo dire bella e comunque hanno curato anche l'aspetto del verde, quindi del uh, sì, paesaggistico limitrofo alla zona, e hanno fatto un'ottima propaganda a Brescia, fu uno, degli uno dei primi inceneritori costruiti qua, che Quando? nacque, eh, esattamente non lo so, comunque ci farà almeno 15 anni mm -hmm. forse, Comunque nacque come un inceneritore all'incirca di 200.000 tonnellate, che è più o meno la dimensione... 180.000 tonnellate l'anno. Ok, e adesso è arrivato a 700.000 tonnellate all'incirca, quindi si è triplicato un praticamente. ha po' sforato il limite. Sì, sì, sì, sì, hanno da una linea, sono passati anche lì a tre. Sì, ma questo qui però è il classico meccanismo degli inceneritori, cioè una volta che entra... viene costruito, lo accendi, poi devi, devi cercarlo di farlo lavorare il più possibile e alimentarlo con quanto più CDR o immondizia possibile, sia per avere più guadagni, più bruci, più guadagni. Perché chi viene da te chi vuole sbarazzarsi di qualcosa, perché stiamo parlando proprio di sbarazzarsi di qualcosa, viene da te, paga e tu lo bruci. Quindi c'è tutto l'interesse a farlo lavorare a regime. Quindi da una, progetta... da una progettazione di 180.000 tonnellate l'anno, con molta facilità, hanno praticamente sì. 5 volte tanto. Triplicato l'impianto praticamente. E lì si è fatta un'ottima propaganda, anche quello tra l'altro è un incenditore di proprietà indirettamente di Cerroni, perché non è legato a lui come nome, però è legato a una delle sue aziende o dei suoi prestanome. Quindi, insomma, questo magnale dei rifiuti ha veramente i tentacoli in tutta Italia. Un trono di monnezza. Sì, sì, ha fatto proprio il suo regno su questo. E anche lì hanno fatto un'ottima propaganda, proprio perché comunque dicevano che le emissioni erano praticamente quasi nulle, perché i filtri erano di ultima generazione, perché il, comunque il contesto paesaggistico era molto curato, tanto da farlo digerire abbastanza bene alla popolazione di Brescia, che alla fine insomma l'ha sì, c'è da dire che però poi in realtà parecchie aziende agricole nei dintorni hanno chiuso perché c'erano presenza di diossina nelle carni, nel latte delle, perché lì è zona di Pascoli, delle mucche le mucche sono state trovate con livelli di diossina molto alti cioè poi c'è anche, insomma, un, un, il, anche una, una, una specie di compensazione economica rispetto al territorio attraverso il teleriscaldamento che insomma sono quel tot di energia che produce l'inceneritore con la quale viene considerato energia rinnovabile assimilata e la popolazione limitrofa gode di questo telerisca teleriscaldamento e diciamo sta zitta così eh, però... La legge Tarso, la tassa Tarsu viene ridotta ovviamente per chi ospita questi impianti E allora facciamo la seconda e ultima pausa di Entropia Massima che stiamo dedicando a un resoconto anche abbastanza particolareggiato sulle caratteristiche tecnologiche e anche della salute che riguardano gli inceneritori con i compagni di Albano e nell'ultima parte eh, parleremo delle proposte alternative. see your house No one home. parlando invece di quelle che sono le alternative al processo di incenerimento ai vari processi di incenerimento perché abbiamo detto che non sono unici ce ne sono di diversi sicuramente la cosa da fare è spezzare quel meccanismo di eh, insomma che viene creato poi solitamente dai comuni pagare i rifiuti per destinarli a conferimento in discarica quindi bisognerebbe rompere questo questo meccanismo far sì che non si debba più pagare per i rifiuti che vengono conferiti in discarica perché in discarica dovrebbero essere conferiti sempre meno rifiuti fino a farne praticamente a meno di queste discariche e allora come farne a meno di discariche e come far a meno degli inceneritori bisogna iniziare con una filiera non c'è un metodo unico Per, non c'è una soluzione, una bacchetta magica ovviamente come tanti di questi problemi bisogna riciclare innanzitutto quei materiali che oggi vanno a costituire il combustibile da rifiuti, il CDR quindi legno, plastica, gomma, carta, vetro e quant'altro, e anche i loro derivati che come dicevo oggi sono destinati all'incenerimento perché tranne il vetro questi sono tutti materiali altamente con un potere molto alto di combustione come il legno, la gomma sono dei materiali che bruciano molto bene e quindi aumentano l'apporto calorico con l'incenerimento e uh, nelle zone nelle quali ci sono gli inceneritori questi prodotti non sono destinati ad essere riciclati ma ad essere bruciati tra l'altro ciò eleva l'entropia perché esatto <ride> esatto esatto Grandemente, quindi queste materie vanno sicuramente riciclate, va promosso il riuso attraverso anche diciamo il riuso industriale quindi eh, fare in modo anche a livello economico di far guadagnare quei produttori, quei negozi che poi alla fine non so anche tutti i bar che stanno... nella zona qui di San Lorenzo ma insomma tutti i bar in generale che producono tantissimo vetro e producono tantissima plastica dovrebbero avere delle convenzioni, degli aiuti se riescono a riciclare questo vetro quindi a prendere il vuoto indietro e poi a ridestinarlo all'industria del riciclaggio cosa che anticamente in questo paese si faceva insomma non è che stiamo a parlare di fantascienza stiamo a parlare che prima in Italia si rifaceva il vuoto a rendere e niente, il vuoto veniva riutilizzato, in questo caso non riciclato, quindi la bottiglia veniva rilavata e riempita poi appunto il meccanismo che nel corso degli anni si è andato incancrenendo dell'utilizzo delle discariche e del conferimento in discarica dietro l'autopagamento eh, si è smesso di insomma anche di fare questa semplicissima pratica del vuoto a rendere In alcuni paesi del nord Europa addirittura ci sono dei vuoti di plastica che valgono di più del valore commerciale della bottiglia una volta prodotta. Cioè una bottiglia che viene smerciata dove si contengono bevande di qualunque tipo ha un valore di un euro quando è vuota e viene restituita ai commercianti e il commerciante è costretto a darti un euro. Questo valore è molto di più del valore della bottiglia un... uscita dalla filiera di produzione, cioè nuova. E questo serve per invogliare, insomma, un po' tutti a riportare le bottiglie al... alla sordina ovviamente. Sì, è una sì, de... un scusa. No. C'è un intervento dello Stato ovviamente su questo. È una decisione presa a livello statale, insomma, per invogliare e alimentare questo meccanismo. In Italia, purtroppo, ci troviamo in una situazione che si alimenta il meccanismo opposto. con tutti i danni del caso quindi le discariche diventano sempre più grandi e incontrollabili e quindi hai bisogno di superfici sempre più grandi appezzamenti dove aprire nuove discariche altra entropia insomma un vero schifo <ride> e quindi insomma rospezzare il meccanismo economico sarebbe insomma la cosa più importante di tutte senti leggo un qualche breve cenno dal vostro sito noinceneritorealbano.it Eh, allora non stiamo parlando di fantascienza quando si parla per esempio di riduzione dei rifiuti a Berlino in cinque anni li hanno ridotti del 25% quindi proprio alla fonte eh, si producono soprattutto meno eh, confezioni meno imballaggi il riuso dei materiali l'avete detto eh, già prima eh, ci vorrebbe appunto l'intervento Eh, legislativo per eh, da fare sulla leva fiscale o anche contributi come è già stato fatto per altre cose tipo per esempio la, la produzione di, di energia elettrica che eh, può essere venduta all'Enel o poteva essere venduta Eh, la raccolta differenziata eh, addirittura in sei mesi si può arrivare al 60-70% di rifiuti riciclati e anche da questo punto di vista si diminuiscono costi e eh, materiali di rifiuto. E questo significa togliere i cassonetti e le campane delle strade e, e insomma ormai è una cosa abbastanza nota eh, non solo piccoli comuni ma anche grandi città come Salerno per esempio eh, hanno molto efficacemente fatto... questa raccolta differenziata eh, in altre città come Roma e Napoli si procede magari per alcuni quartieri non si capisce perché non possa essere generalizzata o meglio si capisce se si pensa a chi vanno invece i soldi degli inceneritori e tutto il resto eh, la, mh, eh, il compostaggio domestico industriale eh, la frazione umida dei rifiuti appunto può essere tranquillamente proficuamente riutilizzata che arriva fino al 30 tra l'altro in compostaggio quindi c'è la parte umida dei rifiuti quindi è una grossa parte del di tutto il rifiuto e tutto quello che non è riciclato che va dal 30 al 20 con il trattamento meccanico biologico La, che comprende la bioessicazione eh, si può ulteriormente differenziare questa, questa parte dei rifiuti eh, tra l'altro i vecchi impianti di incenerimento si possono agevolmente trasformare in centri di compostaggio leggo sempre dal vostro sito compostaggio e riciclaggio impianti per il trattamento a freddo impianti più piccoli, meno costosi che da, creano più occupazione quindi un futuro senza inceneritori e senza discariche non è eh, fantascienza, non è eh, chissà fra quanti decenni, ma potrebbe essere già domani. Sì, poi ci sono molti comuni che già l'hanno messo in pratica, dicevamo prima fuori onda, parlavamo di questi comuni virtuosi o comuni a rifiuti zero, che insomma superano ormai i 1000-1500 in quanto a unità, quindi stanno diventando sempre di più, e alla fine all'inizio si diceva, Ma i comuni che possono poi realizzare questo tipo di rifiuti zero, questo tipo di filiera, sono solo quei comuni molto piccoli. Invece, come dicevi tu prima, adesso sono anche comuni con uh, centinaia di migliaia di abitanti che iniziano a fare un riciclaggio porta a porta molto spinto e stanno ottenendo ottimi risultati. Diverso è il caso di Roma, bisognerebbe dedicarci una puntata forse apposita per parlare della gestione del lama dei rifiuti a Roma perché... hanno fatto insomma due metodi diversi anzi tre metodi quello del cassonetti normali di strada sono passati poi alla raccolta porta a porta e poi hanno fatto il metodo carretta carretta che è un metodo dove gli ausiliari diciamo addetti ai rifiuti passano con questi camioncini, con queste carrette e temporaneamente sostano per 20 minuti in una zona e quelli dovrebbero funzionare dai cassonetti, quindi è stato un esperimento fatto nelle zone diciamo centrali come Trastevere e Campo dei Fiori per non lasciare né i cassonetti del porta a porta né i cassonetti normali per questioni turistiche di estetica, ma ha funzionato in maniera pessima anche perché è stato applicato anche molto male, quindi magari in una puntata dedicata apposta parleremo della gestione dell'Ama di Roma che comunque è abbastanza penosa e alla fine sta incrementando in via di privatizzazione sì, sta incrementando sempre di più il conferimento nella discarica di Malagrotta che è l'esaurimento però diciamo una gestione differente dei rifiuti c'è esiste una filiera composta da tanti piccoli tasselli che è stata già applicata in Europa ma senza arrivare tanto lontani anche in Italia insomma ci sono moltissimi di questi comuni che lo fanno e i trattamenti a freddo sono numerosi non c'è un'unica soluzione poi il comune sceglie quella che più preferisce senti in chiusura possiamo anche accennare al fatto che questa lotta ha già ottenuto dei risultati positivi e quindi è possibile bloccare gli inceneritori sì allora fortunatamente mesi fa noi abbiamo presentato un ricorso al tar che il tar ha Uh, Ci ha, da, ha, ha dato ragione, ha detto che insomma, le motivazioni che portavamo per bloccare la, la fase di progettazione e di autorizzazione negli enti amministrativi Era corretta, uh, questo iter amministrativo era allucinante C'erano scritte un sacco di menzogne sopra quei fogli Non solo relative alla parte progettuale dell'impianto ma anche al no, abbiamo attaccato anche il lato economico come dicevamo prima cioè, insomma, la abbiamo fatto un esposto alla corte dei conti e abbiamo detto ma fatti i conti questo qui è tutta un'operazione a perdere per le casse dello stato e insomma ci hanno dato ragione su questo argomento logicamente l'azienda ha pensato bene insomma, ad appellarsi al consiglio di stato visto che ne ha facoltà però ha visto un po' le brutte e mentre um, nel processo al Tar erano i comitati contro Regione Lazio e azienda mh, promotrice dell'impianto, cioè il Coema, che sarebbe mh, società insomma legata a Mario Cerroni. Eh, al Consiglio di Stato eh, il ricorso è anche contro la Regione Lazio, quindi si è un po' isolato l'avvocato Cerroni, eh, dicendo insomma motivando il fatto che la Regione Lazio non si è impegnata abbastanza nel difendere questo progetto e la cita anche per danni. Eh, perché rischia di perdere insomma la cosa il, il cuore della faccenda perché questa, questo stop del TAR rischia di fargli perdere i 400 milioni di euro del chip 6 che permettono la costruzione dell'impianto lui non ha nessuna intenzione di investire i suoi soldi per fare un apparecchio del genere ma, ma aspetta che i soldi gli regaliamo sia, noi certo, lo Stato a dargli, li io come, come pendolare posso dire che questa cifra dei 400 milioni corrisponde esattamente alla quota per il trasporto regionale che non viene erogato dalla regione Lazio Uh, appunto alle aziende tipo Cotral che eh, viaggiano appunto in condizioni penose con uh, sottorganico senza abbastanza autobus con le conseguenze che noi pendolari appunto viviamo tutti i giorni eh sì insomma come vengono utilizzati i soldi dello, insomma le casse pubbliche ci sarebbe un ampio dibattito da fare questo è uno solo dei casi più mostruosi e poi con le conseguenze sanitarie più pericolose insomma per uh, per tutti quanti, eh, oppure insomma una, una giunta così, così veloce, insomma, qui spesso ci dicono ah i fumi dell'inceneritore mi fanno male, di qua e di là, sì. noi pensiamo a quel po quella robaccia che è uscita dalla centrale di Fukushima in Giappone, per arrivare in Italia ci hanno messo 12 giorni e ha fatto tutto il giro del mondo. quindi insomma le polveri degli inceneritori si viaggiano. comportano evidentemente allo stessa maniera non, non è che non ci prendiamo in giro che eh, anche Ro i cittadini di Roma dovrebbero essere preoccupati di questa eh cosa sì, eh sì. sì, poi le polveri più sono piccole, più sono sottili e più camminano ovviamente vengono trasportate dal vento con più facilità quindi riguarda sicuramente anche Roma ma non solo insomma, è un, un ampio raggio, sicuramente 40-50 km è la zona più, eh, più pericolosa quella più sotto scacco diciamo E poi un attimo per chiudere sulla questione invece della lotta, sicuramente ci ha aiutato molto il fatto di aver fatto questo ricorso al TAR ma eh, ovviamente anche il fatto che il ricorso al TAR era appoggiato poi da una lotta di piazza continua, da un movimento popolare e adesso siccome stiamo in attesa del ricorso al Consiglio di Stato Cerroni si è mosso sul campo invece delle discariche quindi sta tentando di ampliare la discarica come si accennava all'inizio e quindi adesso diciamo la lotta essendo temporaneamente sospesa per quanto riguarda la questione dell'inceneritore perché aspettiamo ottobre quando si esprimerà il consiglio di stato eh, sabato scorso come dicevamo prima c'è stato un presidio proprio invece per bloccare l'ampliamento della discarica perché poi la politica è quella si prosegue con inceneritori e ampliamento delle discariche perché comunque proprio lo testimoniano i fatti cioè se si costruisce un inceneritore non si chiudono le discariche tant'è che Cerroni sta chiedendo l'ampliamento di questa discarica per vari motivi. Motivi. io vi ringrazio molto siamo andati leggermente oltre i termini Entropia Massima finisce qui per oggi vi diamo appuntamento lunedì prossimo sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa grazie, ciao grazie